Na ki a bűrlátokat az Egymózás 34-nél. Ki tudja megmondani, hogy most éppen mi történt Jákobból és a családjával? Jó, már. tanítót tudjuk, hogy... Igen, Gábor, mindig tudni, hogy éppen mi történt. Vissza nem a Igen. Köszönjük. Mindegyek és ez melyik város volt? Nem Ahol most vannak. ahol letelepettek, Jákob és a családja. És ezt tudjuk, hogy ez a Jordánnak a keleti partján volt. Ez ugye azután történt, hogy Ézsó új itt és most már visszatérhettek volna oda, ahol az apja lakott, de nem oda mentek még. És, és hát nem, nem sült el a jó dolog, hogy, hogy nem mentek tovább, hanem már itt Jákob házat épített magának, és berendezkedett. Előre szólok, hogy ez eléggé véres történet lesz, nem lesz valami szép. De, de tanulhatunk belőle az biztos. Na, olvassuk először csak az első verset. Egyszer Dina, a lánya, akit Jákobnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a vidéknek a lányai között. Ugye Dina volt az egyetlen lány, akit az írás említ, Jákob családjából. Viszont azért gondolom, hogy nem ő volt az egyetlen lány. Azért, hogy a 12 fű születik, akkor csak születik mellé másik lány is. Nem tudhatjuk, viszont a biblia csak őt említi meg, mint aki, aki született. De akkor függetlenül rajta kívül még lehettek mások is, azt nem tudjuk. Viszont Lának már volt hat fiú gyermeke, és utána született uh, Dina. És, uh, és nem tudjuk miért, de, de ez a lány ezen a földön elindult, és csak elmászkált onnan, és uh, megnézte, hogy, hogy kik laknak még itt. meg akarta ismerni a, a helyi lányokat. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy barátkozni akart, uh, de egyedül indult el. És ez nem szokás, hogy egy fiatal lány egy egyedül barangoljon. Ugye tudjuk, hogy akkor eléggé más volt még a társadalmi helyzet. Uh, illetve ez azért egy idegen uh, vidék volt. És, uh, és ez igazán is veszélyes volt, hogy csak úgy elment. És biztos vagyok benne, hogy uh, ha akarta volna, akkor lett volna a kísérlete. Uh, ugyanis ott voltak a fiú tesói, és később látjuk, hogy a 6 fiú tesója közül kettő uh, még túl sokat is megtesz azért, hogy uh, hát a, a lány tesójaért uh, szóval biztos, hogy, hogy számíthatott volna rájuk, hogyha el akar mászkálni, de ő inkább egyedül ment és, és ez így nem, nem uh, lett jó vége ennek az egésznek uh, elég meggondolatlan volt, hogy nem Mérlegelte, hogy, hogy mi történhet vele egy fiatalon. De ez ilyen fiatalkori dolog szerintem de csinálunk meggondolatlan dolgokat, és hogyha ilyen dolgokat csinálunk, akkor talán gyakran rossz vége lehet. Nem mindig, de ebben a történetben ennek egy rossz vége lesz, hogy, hogy Dina felügyelet nélkül elcsatangol. Uh, olvassuk el a második verset. Meglátta őt Sikem, a hivi Hamornak, az ország fejedelmének a fia. Megfogta, vele hát és erőszakot követette rajta. Ugye, Hámor volt az uralkodó ezen a területen. Az előző fejezetből tudhatjuk, hogy Jákob is a földet, ahol, ahol laktak. Uh, ő azonban nem úgy uralkodott, mint egy király, hanem, hanem sokkal inkább egy ilyen eh, demokratikus módon a néptől megkérdezte a véleményüket az a azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi, milyen döntés eh, szülessen. Ezt majd láthatjuk a fejezetben, de ettől függetlenül azért mégis ő volt az első ember, és neki volt a fia a sikem, eh, és ez a sikem észreveszi eh, Dinát, és megtetszik neki, és ő is meggondolkodva úgy cselekszik. A kívánságai után megy, és, és nem, nem uralja a testét. És megkívánja őt, és, és megerőszakolja. Ugye ő volt szuralkodó fia, lehet, hogy ez is benne volt a dologban, hogy nem volt mitől félnie, hogy mi történjen, hát most csak az apja nagyobb nála. És nem tartott szerintem a következmények, hogyha nem nem tartott a következményektől, és hogyha az ember nem tart a következményektől, akkor sokszor ideig fajul, ideig alacsonyodik, hogyha, hogyha nincsenek ott, hogy tart a következményektől, és, és ez az, amit a test diktál. Pál azonban arra bátorít minket, hogy, hogy ne a testünknek éljük, hanem, hanem Istennek, hogy ne azt csináljuk, amit, amit is csikem tett, hogy, hogy menj csak a vágyai után, és, és nem gondolkodott, hanem csak élt magának és a kíványságainak, hanem, hanem Pál e, arra bátorít minket, hogy Istennek éljünk, és ne a testünknek, mert a kettő nem megy együtt. Vagy Istennek szolgálunk, vagy pedig a, a bűnnek. Ezt erről a Róma 6-ban ír, e, lapozatok oda, hogyha tudtak a 9. verstől. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, Többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgáltára, hogy gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mert akik, mint akik halából életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a Kegyeren uralma alatt éltek. És, és ugyan. Amit olvasunk történetet, az jóval, korábban játszódik, de, de mindenképpen ez példa lehet nekünk, amit, amit Pál leír, hogy hogyan hogy, hogy álljunk ellen a testi vágyainknak, és hogyan álljunk be inkább Isten szolgálatában, mert a kettő egyszerre nem megy. És Van egy olyan példa a Bibliában, ami szerintem ennek a történetnek, amit most olvastunk, pont az ellentétje. Uh, ott egy fiatal srácot látunk, aki még ennél is sokkal és sokkal nagyobb kísértésben van, ugyanis uh, egyedül van egy olyan nővel, aki, aki egy férjes és asszony, és, és akinek a férje éppen nincs ott a házban, és ez a, ez a feleség ugye oda megy hozzá, felajlalkozva. Ugye tudjátok, hogy kiről beszélek? Ki ez a srác? Igen, hajni már mondja? József. És, és József ugye megáll a kísértésben. Tessék? Menjessünk egy ajtót, nem lehet. De lehet, várjál. Azt csúkodsz meg is. Jó. be fog alacsódni. Na mindegy. Szóval siken volt az az ember, akit nem érdemes követni. Ő volt az, aki a testénekért, aki a bűnszolgáltára adta magát, aki neki jött a kísértés, és meg sem próbált ellenállni. József pedig ugye az volt, akinek teljesen teljes egészében ellenállt ennek a, a kísértésnek, és e, azt, olvastuk, a, azt olvassuk róla, meg majd néhány fejezet múlva részletesebben is megnézzük. Hogy, hogy ő elfutott, amikor jött ez a kísértés, hogy nem, nem maradt ott, nem kezdett el gondolkodni, hanem, hanem rögtön elfutott. Úgyhogy szerintem ez egy jó példa arra, amit uh, olvastunk a Rómában, hogy a gyakorlatban hogyan is tudunk ellenállni az ilyen kísértéseknek, uh, hogy nem csak elméletileg létezik ez, hanem valóban meg lehet ezt csinálni, és, és uh, József pedig, pedig egy tök jó példára, hogy, hogy ő elfutott, határozott volt a bűnnel szemben, és, és, és így, lehet, így lehet győzni mindenféle kísértések ellen, hogyha, hogyha hajlandóak vagyunk minden nap határozattan kiállni a bűnnel szemben, előre eldöntve. Na, szóval a történetben egy erőszak történik, de hogy folytatódik? <gül> Sikemről olvassuk, hogy de lelkében ragaszkodott Dinához, Jákob lányához, mert megszerette a lányt, és szívhez szólóan beszélt a lányjal. Majd ezt mondta Sikem az apjának, Hamornak. Szerezd meg nekem, feleségül ezt a lányt. Jákob meghalotta, nem azt majd következőleg. Nem, nem szokványosan folytatódik, ugyanis uh, az gyakori gyakoribb uh, esemény a Bibliában, hogy uh, hogyha vagy srác megerőszakolt egy lányt, akkor utána nem akarta vele leélni az életét, hanem, hanem inkább uh, otthagyta. Uh, Dávid uh, gyermekei között is volt egy ilyen uh, történet, amikor uh, Támárt megerőszakolja a Dávid egyik fia, és ott pedig nem ez történik, hogy utána feleségül akarja venni, hanem utána meggyűjt a is, és, és uh, kilobatja onnan. Úgyhogy ez egy fokkal itt jobb, hogy, hogy Sikem legalább utána vállalja a felelősséget, és uh, el akarja venni. Ugye azt olvassuk, hogy szerelmes lesz belé, ragaszkodik hozzá, uh, megváltozott teljesen a lány felé, és nem csak a az érzései, hanem mondom úgy a viselkedése is, hiszen azt olvassuk, hogy szívhez szólóan beszélt vele. Szóval, így akarja hozni azt a dolgot, amit elkövetett. Feleségül akarja akarja venni, és így legalább vállalja a következményeket. Persze, jóváltalán nem tudja azt, amit tett. Úgyhogy elmegy az apjával Jákobhoz. Jákob meghallotta e, ugyan, hogy megbesanítették a lányát, Dinát, de mert a fiai a mezőn voltak a jószággal, hallgatott Jákob, amíg megjöttek. És kiment Hámor, sikém apja a Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Ugye láthatjuk, hogy a Jákob tudja meg az egész családból először azt a hírt, neki viszik e, hírül, előbb, mint a, a fiaknak, viszont azt láthatjuk, hogy nem tesz semmit hogy hogy vár, és nem tesz semmit. És majd az egész történetbe szállhatjuk, hogy, hogy Jákóbb nem dönt, hanem hogy hagyja, hogy, hogy helyette a fiai döntsenek. És ugye ő volt a nek ő volt a családúra, neki kellett volna meghozni ezeket a döntéseket, és, és sok mindent megakadályozhatott volna, ami történik később, egy óriási vérontást. Megokadályozhatott volna, de pont azért, mivel nem vállalta a döntési felelősségét, azért ez is játsz, közrejátszik játszik abban, hogy utána egy ilyen nagy mészárlás történt. És, és megvárja a fiait. És a fiai meg elég dühösek lesznek. Ezt olvashatjuk a hetedik versben, hogy a fiai fia is hazajöttek a mezőről. Amikor ezt, amikor ezt meghallották. felháborodtak ezek a férfiak, és nagy haraggal lobontak, mivel gyalázatot követtek el, sikem követett el Sikem Izraelen, amikor Jakob lányaival hát, mert nem szabad így cselekedni. Ugye érthető módon nagyon mérgesek lettek a, a testvérek, a Dino testvérei. és ezek az emberek már nem voltak annyira a fiatalok, ők nem gyerekek voltak, hanem, hanem itt is olvassuk a bübbiában, hogy ezek már férfiak voltak, de mégis a harag volt, ami motiválta őket, meg ami irányította őket. És valahol érthető ez, ez a haragjuk, mert tényleg amit tettek a testvéri, testvérükkel, az a szörnyű dolog, és, és ezáltal az egész, egész nép, E, tehát igazából megsértették tehát nem önmagában az volt e, az volt csak rossz nekik, hogy, hogy a testvérükket rosszul bántak, hanem igazából hogy a, ezáltal hogy népet meggyalázták és, e, és ezáltal, hogy, hogy Izsák nem dönt hanem megvárja, mi megönnek a, a fiúk ezáltal egy igenis, igen nagy veszély forrás jön hiszen a a, fia, a fiak tele vannak indulattal, és, és mivel ők ilányíthatnak, ez, ez elég rossz következmény lesz. Hámor így beszélt velük. A fiam, sikem lelkéből ragaszkodik a lányatokhoz, adjátok hozzá feleségül. Házasodjatok velünk össze, adjátok hozzánk lányaitokat, és vegyétek el uh, Vegyétek el a mi lányainkat, lakjatok közöttünk, itt az ország előttetek, lakjatok, járjatok a szabadon és telepedjetek le. Siken pedig ezt mondta a lányapjának és bátjainak. ha elnyerem jó indulatotakat, megadom, amit csak kívántak tőlem. Kérjetek tőlem bármekkora pénzt és ajándékot, megadom, amennyit kívántok, csak adjátok hozzá a feleségből a lányt. Láthatjuk, hogy hámor és siken pontosan tisztában vannak azzal, hogy, hogy mit is tettek, hogy mennyire súlyos az bűn, amit elkövettek, és mindent megígérnek, bármekkora pénzt kifizetnek, csak hogy rendezzék ezt az ügyet. Fölajánlják, hogy lakhatnak az országban, fizetnek átkapénzt, ugye az alapvetően járt, ezt már többször láthattuk, hogy amikor. Izsáknak feleséget ö, hoznak, hogy akkor a szolgáló is fizette ezt a mátkapénzt, amiről ugye beszéltük, hogy egy ilyen biztosíték volt a, a feleségnek arra, hogyha meghalna a férje, vagy elhagyná, hogy akkor megélhet. Tehát ez a mátkapénz az alap volt, de azon felül még ugye ajándékokat is ígérnek, ígél, és még hozzá azt olvasjuk, hogy amennyit csak kívántok. Tehát nagyon is rendben akarták ezt az egészet hozni ha már egyszer ilyen meggondoltlanság történt. De ezt a gyermekek, a Jákob fiai nem fogadják el, hanem azt olvassuk, hogy Jákob fiai ának módon, válaszoltak Sikennek és apjának Hámornak. Azért beszéltek így, mert megbecsenítettek Inát a húgunkat. Ezt mondták nekik. Nem tehetjük meg azt, hogy húgunkat körülmetéletlen emberhez adjuk, mert az e, gyalázott volna ránk. Csak akkor egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, ha minden férfi körülmetélekedik nálatok. Akkor hozzátok adjuk lányainkat, a ti lányaitok pedig elve, el, elvesszük, közül, köztetek lakunk és egy néppé leszünk. De ha nem hallgatok ránk és nem metélkedtek körül, akkor e, fogjuk lányainkat e, és elmegyünk. Lányunkat és elmegyünk. Tetszett a beszéd hábornak és sikemnek, hamorfiának. Nem is halogatta az ifjú a dolgot, mert kedvelt jákob lányát, és apja házanépe őt mindennél becsülte. Ugye talán, hogy csak ezt olvassuk el, nem is tűnik fel az, hogy ez a gyánok terv. De mivel a Biblia így talán jobban megvizsgáljuk, hogy ez valóban egy ilyen Álloktár volt, viszont ezt uh, maga sikem se vette észre. Ő is belemente a játékba, ugye ez Rámes volt, nem gondolkodott, mondtam, ő me megad mindent. Uh, belement abban, hogy akkor uh, körülmetélkednek. Én nem gondolkodott, hogy ennek milyen következménye lehet, hogy ezt ki fogják játszani majd. És... Uh, ez honnan jön? Pecsukjátok? Ja. és és ugye belemernek ebbe a, a cselbe amitől ők nem veszik észre, a csel és Jákop pedig ugye végig ott volt amikor a fiúk megkötötték ezt a fegyességet a hámor népével viszont ő sem tess semmit pedig ő is megakadályozhatta volna ezt, mert itt már kezd ugye látszódni ez, ami a a fiúk szívében volt, hogy uh, igazából ők nem egyesülni akarnak ezzel a néppel, hanem le akarják őket mészárolni. És, uh, és uh, egyébként sem lett volna ez egy jó megoldás, hogy a két nép egyesül. Uh, rengeteg konfliktus szült vonalban biztos vagyok, hogy, uh, hogy most akkor ki a vezetés és uh, Biztos, hogy az Izrael népének kompromisszumokat kellett volna kötni dolgokban, és az pedig ugye nem kedves Isten előtt, úgyhogy ez egyáltalán nem volt egy, egy okos ötlet, hogy a két nép egyesüljön. Nem így kellett volna rendezni ezt a konfliktust. Tehát ez az egyesülés nem volt célevezető, és Jákob meg az egészet hagyja, hogy elmenjen, eh, hagyja, hogy ezek történjenek, és nem tesz semmit elene. Uh, igazából amikor Éva ugye uh, szakított az a fáról, akkor, akkor is azt láthatjuk, hogy Ádám nem ellenkezett, nem akadályozta meg azt, hogy megtörténjen ez a, ez a bűnbeesés, és uh, Jákob uh, pedig így sem ellenkezik, nem tudom, hogy azért -e, mert nem látta át a helyzetet, hogy, hogy mi van a, a fiúk szívében, vagy pedig, vagy pedig azért, mert, mert egyszerűen csak nem vállalta nem a felelősséget, és azt akarta, hogy a fiúk döntsenek. És szerintem ez egy jó példa arra, hogy, hogy meg kell tanulnunk vállalni a felelősséget a saját döntéseinkért elsősorban, majd hogyha valamilyen Helyen vezetők vagyunk, akár családunkban, akár más helyen, akkor, akkor pedig a, az ő tettükért is. Visszament át Hámor és fia Sikem városuk kapujába, és így szóltak e, városuk férfiaihoz. Ezek az emberek békében akarnak élni velünk, hallakjanak az országban és járjanak benne szabadon, hiszen ez az, ez az ország elég tágos mindenfelé lányaikat feleségül veszük, a lányaikat pedig hozzájuk adjuk. De csak akkor egyeznek bele ezek a férfiak, ha köztünk, hogy köztünk lakjanak, és velünk egy népé legyünk, ha minden férfi körülmetélkedik nálunk, ahogyan ők is körül vannak metélve. Jószágok vagyonuk, és minden állatunk, a miénk lesz, azután, hogy egyezünk, hogy egyezünk bele, hogy közöttünk, csak egyezünk bele, hogy közöttünk lakjanak és hallgatott Hamorra, meg a fiaira, fiára, sikerre mindenki, aki odajött a város kapujába, és körülmetélkedett minden férfi, aki odajött a város kapujába. Hamor és Sikem nagyon elkötelezett azért, hogy ez az egész dolog létrejöjjön, hogy a gét egyesüljön, hogy ezáltal igazából elfátyolozzák ezt a ezt a bűnt, amit uh, Sikem tett, és hogy uh, megtarthassa a Sikem Dinát. Uh, és annyira akarják ezt, hogy még egy ilyen hazugságot is elmondanak. Nem tudom, észrevetétek el, hogy mi az, ami Sánditte ebben, amit elmondanak. Köszönöm, meg a is Aha, igen. Tehát erről ugye nem volt szó az Egyességben, amit folyállítottak, hanem csak arról, hogy egyesülnek, nem pedig arról, hogy majd a hamar népe fogja uralni. Úgyhogy, uh, úgyhogy még hazudnak is azért, hogy, hogy megjeljék a népüket, de itt de sem uh, kerülik el az egészet, hanem ugye a fiúk ezt kihasználják, hogy, hogy, uh, hogy a nép ilyen könnyen belemente be, hogy ezáltal, hogy veledtek a körülmetélkedést, vételnek lesznek arra, hogy, hogy uh, harcoljanak, és és ezt kiasználják. A harmadik napon azonban, amikor ezek sebláz miatt szenvedtek, fegyvert rakadott Jákob két fia, Sémaon és Lévi, Dina bátyai, rátörtek a gyanútlan városra és meggyilkoltak minden férfit. Hamort is, meg a fiát, Sikemet is kard, kardélére hájták, Dinát pedig kihozták sikemházából és elmentek. Itt törtek rá Jákob fiai a sebesültekre, a város pedig kifosztották, mert megbestenítették a húkat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat és ami csak a, a városban és a mezőn volt, elvitték. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foggyülejtették és házaikat teljesen kifosztották. Ugye ez a két fiú, Simon és Lévi, uh, Dinának nem csak féltestvérei voltak, hanem uh, ugyanúgy Lea a gyermekei voltak, tehát uh, teljesen uh, uh, teljes testvérei voltak. Uh, édes testvérei, <laughs> szerintem ez a jó szóra. Uh, és ugye ne felejtsük el azt, hogy volt még négy másik fiú is, de ez a, ez a két férfi uh, volt az, aki aki igazán uh, tele volt gyűlölettel, és nem tudott uralkodni rajta. És uh, ez a vérontás, figyeljük meg, hogy nem itt kezdődik igazából, nem a, a terv nem itt kezdődik, hanem már sokkal korábban uh, eldőlt a fejekbe, amikor, uh, amikor felállották nekik ezt, hogy, hogy uh, akkor lehetnek egy nép, hogyha körülmetélkednek. Tehát ez nem egy ilyen hirtelen felindulásból történt, hanem már igenis meg volt tervezve. És uh, a terv válik, ez a két férfi végigmegy az egész uh, városon, és mindenkit megöl, minden férfit. <gül> Tehát, <gül> nem tudom, hogy mennyi lehettek ott, gondolom, hogy, hogy akár több százan, és, és ket, ketten úgy mindenkit elintéznek csak azért, mert köszönjük. aha köszönjük, csak azért, mert kijasnátták ezt, hogy hogy seb vannak, úgyhogy ez hát egy elég el, elég volt, nem nem igazán Isten szerint való, és és utána miután megölt megölték a férfiakat elraboltak minden, mindenki mást, elrabolták a, a nőket, és voltak és az ellátokat, minden vagyont, úgyhogy az egész csak egy ilyen fosztogatás lett. Ez lett a, a bosszúból. És, és ennek a bűnnek pedig következménye lesz. Jákobról majd láthatjuk, hogy, hogy a fiúkat nem ítéli meg, viszont, viszont később, amikor Isten által, Jákob megáldja a valamennyi fiút, akkor, akkor ez a két e, férfi, Simon és Lévi, nem áldásban részesül, hanem mátokban. Úgyhogy ha oda tapasztok 14 fejezettel későbbre, 49. fejezet, 5-től 7-ig, ott láthatjuk, ahogy ezt a két fiút megáldja Jákob, inkább megátkozza. Simeón és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben nem ennyi lelkem, gyűlegzettükkel ne egyesüli dicsőségem, mert embert öltek haragjukban, kedvfelejésükben e, bikált bénítottak. Átkozott haragjuk, mert e, erőszakos, és dühöng, e, dühöngésük, mert elkeseredett. Szétoztam őket Jákobban, elszélesztem Izraelben. Ez úgy dolog, hogy Bikát is bénítottak. Ezt ez korábban nem olvasjuk, de, de ez egy ö, tök jó dolog, hogy láthatjuk, hogy, hogy Isten ö, elítéli ezt az egész dolgot. Mert vannak azért olyan részek a, a Bibliában, amiről utólag így nem derül ki száz százalékban, hogy, hogy na ez most kedves volt Isten előtt, vagy nem, de itt jó, hogy ezt láthatjuk egy egyértelmű ítéletet erről az egész hogy Isten szerint az egész nem volt kedves. ugye Vannak olyan e, nagy e, hát vérengzésnek is lehet nevezni, amikor, amikor ugye Izrael e, jön vissza és elfoglalja az ígéret földjét sok száz évvel később, de ezt mint Isten parancsára, és egy ítélet teszi, és az pedig Isten szerint van, mert, mert, mert akkor azok az emberek számára a kegyelem, és jött az ítélet. De az előtt sok idő ők volt megterni. Viszont itt pedig nem erről van szó, hanem itt nem Isten hatalmazta fel őket arra, hogy, hogy öldököljenek és raboljanak el mindent, hanem itt ők gondoltak egyet, és nem azért történt az egész, hogy területet foglaljanak, vagy nem azért, mert isteni elhívásuk volt rá, hanem a harag motiválta őket. A harag volt, ami elvakította az elméjüket teljesen. És, és ugye érdekes, hogy, hogy amikor ez a terv a 13. versben Uh, ahogy látjuk, hogy amikor Jákob fiai kiálltak, akkor nem olvassuk, hogy Jákobnak csak ez a két fia volt, aki, aki ezt a tervet kitalálta. Lehet hogy, lehet, hogy csak ők ketten tudták és a többit megtévesztették, lehet, hogy a többi is tudta, viszont, viszont uh, itt azt láthatjuk, hogy ők, ők ketten vannak a 49. fejezetben, akik, akik igazán egy ítéletet kapnak. Vannak olyan fiúk, akik ugye áldásban részesülnek valóban, úgyhogy... Uh, Úgyhogy ebből én arra következtetek, hogy, hogy nem mindenki tudta pontosan, hogy, hogy mi a terv, hanem ők ketten voltak, akik állnokó akik kiasználták ezt a dolgot, de lehet, hogy ők kezdeményezték ezt akár. Nem tudjuk, hogy ki volt a szószóló a fiúk között, de, de ők ketten vannak azok, akiket Isten felelősségre veszi, és számon kéri rajtuk, amit tettek. És, és ahogy beszéltünk, ezt, ezt az egészet haragból tették. A példabeszélekben szó van erről, hogy, hogy összehasonlítja az ige azt, hogy milyen a hirtelen haragú ember, és milyen az, aki a haragra késődelmes és elgondolkozik. Ez a példabeszélek 14-ben van, a 17. illetve a 29. vers. A hirtelen haragú, bolondot cselekszik, és a szövő férfi gyűlösséges lesz. Károli fordítás ez. A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel, aki pedig elmejében hirtelenkedő, bolon, ö, bolondságot szerez az. Ö, hogyha elgondolkozunk az előtt, mielőtt cselekszünk, amikor tele vagyunk haraggal, mert igenis ezek emberi érzések, és valamikor jön az, hogy haragszunk, de hogyha, hogyha nem az van, hogy rögtön cselekszünk, nem az van, hogy hagyjuk, hogy az elmény megvakuljon, és a harag irányítson minket, akkor akkor e, ezt kezelhetjük jól, hiszen azt szavassuk, felolvasom újra, hogy a haragra készelemmel, bővelkedik értelemmel, ki pedig elméjében hite, hite, hirtelenkedő bolondságot szerez az. E, tehát igenis lehet uh, átgondolni ezt az egész dolgot, és, uh, és ez az ami kedves kedves istened, volt, hogyha, hogyha nem azon, hogy felindulásból tesszük a dolgokat, hanem ha nem átgondoljuk, mert akkor ilyen hülyeségeket csinálhatunk, mint az a két testvér. És uh, viszont harag önmagában nem feltétlenül rossz, és uh, Jézusnál is láthatunk egy példát, amikor, amikor ő igenis haragszik és dühös. Tudjátok, melyik történetről beszélek? Több is volt. Igen, én arra gondoltam, de biztos van több is. Igen, tehát... És Jézusról meg tudjuk, hogy minden cseleketet, ami volt, az, az tiszta volt, és szent volt, és ő bűtelen volt. Tehát, lehet... Uh, helye a haragnak. Ugye Jézus, amikor kiűzte onnan a, a kereskedőket, akik uh, meglopták a népet a dicsőítés helyén, a templomban, az igenis egy jogos dolog volt, és uh, nem pedig egy ilyen megoldatlan dolog volt, hanem, hanem egy igenis egy, uh, egy jó dolog volt. Tehát a harag önmagában nem feltétlenül rossz, lehet az Istentől, de ezt, ezt így meg kell, meg kell ítélnünk, és uh, fontos, hogy, hogy így Gondolkozunk, ne pedig hirtelen a felindulásból csináljuk a dolgokat, mind olyan ezek két ember. Mert ez igenis nagy veszély, szerintem valamennyien csináltok már dolgokat hirtelen a haragból, és vannak belőle hülyeségek. Na, olvasjuk tovább, hogy Jákok hogyan rág el az egészre, mit szól, amikor lébe jutnak ezek a dolgok. De Jákob ezt mondta Simónnak és Lévinek: Balba kevertetek, gyűlöltét tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánajniak és a pereziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak el, enge, ellenem, levágnak és elpusztulok házam népével együtt. De ők azt mondták, hát szabad úgy bánni a mi hukunkkal, mint valami paráznával? Jákob nem arra koncentrál, hogy mi történt pontosan. Uh, ugye amikor Dinát megerőszakodik, akkor, akkor sem uh, szól semmit. És uh, most, hogy uh, a fiúk uh, ekkora hülyeséget csináltak és megöltek mindenkit, akkor sem önmagában ezt a tettet ítéli el, hanem a következményekre tekint, hogy, uh, hogy igazából veszélyben van ő is, meg a családja is. Hiszen ez a nép azért ott élt már egy ideje, kapcsolatban volt a többi néppel, és azáltal, hogy meghalt mindenki, a bosszú csak fokozódik, hogy összefogadnak a népek ott, a környező népek, és Jákob azt mondja, hogy ők sokkal-sokkal többen vannak, és hogyha összefognak, akkor, akkor nincs ellenük esélye önmagukban, és, és ő, ő erre tekint, tehát, nagy hülyeséget csináltak a fiúk, és ezért kérjük őket számon, mert hogy ilyen következményei lehetnek az egésznek, hogy, hogy veszélybe vannak. De, de a fiúkat pedig azért meg önmagában nem fettem meg, mert hogy hülyeséget csináltak, hogy, hogy mészároltak, hogy, hogy Istennek nem tetsző dolgot. Pedig ugye tudjuk, hogy később ezt Isten megítélte, és Jákob pedig nem önmagában a családketet ítélte meg, hanem azért... Itt meg ezt az egészet, mert félt a következményektől, félt attól, hogy, hogy rossz vége lesz. És, és itt is azt láthatjuk, hogy Jákóbb sajnos nem látja elég jól el a dolgait, kötelességét ebben a részben. Neki is voltak ilyen nehezebb időszakai talán, amikor kevésbé tehát mindent a leg, legjobban, ahogy kellett volna. És uh, nem, mond, nem áll ki, nem áll mondja meg a fiúknak, hogy, hogy igenis hülyeséget tettetek, hogy, uh, hogy megöltetek egy csomó ártatlan embert, hanem ha uh, arról beszél, hogy, hogy milyen következménye lehet ennek. És, uh, és aztán majd a következő fejezetben láthatjuk azt, hogy igazából Isten itt őket ebből a helyzetből, hogy hiába, hogy volt ez a, a nagy e, vérengzés, és valóban a többi nép fölázadna ellenük, de, de Isten megfélemet indít el bennük, és, és kegyelmes a, az izrael népéhez, és így nem, nem esik bántódásuk annak ellenére, hogy, hogy e, ilyen dolgok mentek végbe. Imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked, hogy te kegyelmes Isten vagy és te hűséges maradsz ott a népet az akkor is, amikor, amikor, amikor hülyes, hülyeségeket tesznek és hozzánk is hűséges maradsz, amikor, amikor elkövetünk el ennek védkeket, Uram, és, és köszönjük neked, hogy, hogy tényleg a te kegyelmed az végtelen, és segíts minket arra nevelni, hogy hogy bírjunk a, a haragunkkal, hogyha ha jönnek, hogy uh, ne cserélkedjünk hirtelen, hanem gondoljuk át a dolgokat, és, uh, és imádkozzunk előtt, és beszéljük meg veled, Uram, hogy mi a teendő, mi a bőzs dolog, és ne pedig a hirtelen felindulásból tegyük a dolgokat, ne hagyjuk, hogy, hogy az érzelmek hávakítsanak minket, Uram, kérlek, hogy, hogy uh, munkált ki ezt bennünk. És, uh, Uram, azért is kérlek, hogy hogy uh, legyünk jó vezetők, Uram, nevelj méget jó vezetőké, hogyha valamit bízol ránk, akár majd a családunk, kérlek, hogy tudjunk olyan vezetők lenni, akik uh, vállalják a felelősséget, és, uh, és akik bölcsek ahhoz, hogy megakadályozzanak uh, megakadályozzák azt, hogy uh, ilyen bűnök történjenek, azért, mert uh, nincsen döntés, Uram, kérlek, hogy nagy bölcsességet ahhoz, hogy, hogy jól tudjunk dönteni az én kérdezett helyzetekben. Amen. 11.